nya ord snabbköp snabbköpet snabbköp korg korgen korgar runt går runt alla vara varan varor pris priset priser får fick fått för dessa pengar kilo kilot kilo äpple äpplet äpplen banan bananen bananer apelsin apelsinen apelsiner gurka gurkan Kurkor, tomat, tomaten, tomater, potatis, potatisen, potatisar, kol, kålen, paket, paketet, paket, ägg, ägget, ägg, stycke, stycket, stycken. Ris, riset, ris. Fläsk, fläsket. Kotlett, kotletten, kotletter. fläskkotlett fläskotletten, fläskotletter. Korv, korven, korvar. Bit, biten, bitar. Korvbit, korvbiten, korvbitar, gram, grammet, gram, hekto, hektot, hekto, skinka, skinkan, skinkor, ost, osten, ostar, ostbit, ostbiten, ostbitar. Liter, liten, liter. Mjölk, mjölken. Burk, burken, burkar. Öl, ölet, öl. Flaska, flaskan, flaskor. Läsk, läsken. Blir, blev, blivit. Exakt. Tuggummi. tuggumit, Tuggumin. jag visst. Hylla. Hyllan. Hyllor. Kassa. Kassan. Kassor. Finns. Finnas. Fanns. Funnits. Schampo. Schampot. Schampon. Bland. Hygienartikel, hygienartikeln, hygienartiklar, höger, till höger om, tandkräm, tandkrämen, förlåt mig, dryck, drycken, drycker, frysvara, frysvaran, frysvaror, var det bra så? Krona, kronan, kronor, plus, minus, gånger, delat med.